Дія третя. Герасим одягнутий лежить на лаві, спить. Герасим сонний бормоче. «Став, рибний, риба все лине на стогне. Входить Роман. Роман «Ого! Батько сплять і досі? Що це за знак?» Чи не випили, буває вчора? Тільки вони неохочі гулять. Хіба хто мого реча поставив, а на свої не будуть пити. Від своєї, кажуть, у грудях пухне. Навідоюсь потім. Вчора приїхав пізно і не бачився ще з батьком. Виходи. Герасим. Ага! Аж! Ам-ам-ам! Кром! Кром! Ше моє! Моя, а. А, а, а. не там, не там, не там, не там. Ой, господи, помилуй. Спав, тьфу. Снилося, що кум гроші однімав. Аж упрів так боровся. Не давав. А робітники, мабуть, сплять. Біжить до дверей. Отчиняє і кричить. «Хлопці, вставайте! Чепіга зайшла!» Ходи Роман. «Де там Чепіга? Вже сонце зійшло! Давно всі на роботі!» «Герасим, от диви, Як заснув! Побудив всіх, а сам тільки прикурнув! І до цієї пори проспав! А ти чого це дома?» Роман, пістовба зламалась. Я заніс до коваля, поки зварить зайшов додому. Герасим, чорт на вас настачить, катюги. Залізо ламають. Чого ти так запізнився? Мабуть, о півночі приїхав від пузирів. Роман, та задержали. Герасим, ну, розказуй, як приймали, чим частували, чи вподобались дівчата, га? Роман, у них були гості. Пани якісь, офицери. Грасм: а, -а, а і ти рядом з панами, з офіцерами? А, куди калитка заліз? Що то гроші? Роман: А мене тату в горниці не кликали, я на кухні обідав. Грасм: От це дивно. А сто чортів їх матері? Хазяйського сина в хату не закликали. Ну, а банавентура що? Роман: Ай Бадай той Банавентура сказився, тільки під'їхав під крильце, а він зараз скочив з фургона і почав кумедію приставлять. Вірші читає, по турецькому чи що балака. Люди аж за животи беруться та регочуть, а він рад, що на посміх здався, та ще гірше. Тут вийшов пузир. Теж регоче, закликає його в хату. Банавентура, показуючи на мене, каже, кличте ж його, це каличчин син, хазяїн гарний. А Пузир отказує. Голяк масті, черва світить. Нехай, каже, розпряга коні та йде в застольну, там і пообідає. А у мене гості не такі, щоб рядом його посадить.